بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله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 Fainna kala muhdese bid'ah, okala bid'ah tanzalala, okala tanzalat tanf al-nar. Ikhwan fi al-din, a'azzukum Allah, kumuslimin, rahimani, warahimukum Allah. Kita masih membahas prinsip aqidah lusunah wal jamaah yang dibawakan oleh imam atau dua imam al-raziyahin yaitu imam Abu Zurah al-Razi dan Abu Hatim al-Razi rahimahum Allah sampai pada syarahnya dari syekh Rabi hafadzahullahu ta'ala ala kulli hal al qadar inda ahli sunnah ma dhakar tu ala kulli hal kesimpulannya bahawa takdir menurut ahli sunnah adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan Pertama harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala alimal asya'a awla qauniha Pertama meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya Alimullah kullaha Subhanahu wa taala wa alimal ajala wal arzaqa wal a'mala wa kulla shay Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruhnya. Mengetahui ajal-ajalnya. Mengetahui rezeki rizkinya Mengetahui amalan-amalannya. Mengetahui segala sesuatu. Yang kedua. Thumma dawwanahu fil lawhil mahfug. Apa yang Allah ketahui tadi secara rinci. Allah tuliskan. Di lawhil mahfug. bahwa ini yang akan terjadi nanti sampai akhir masa. Yang ketiga, summa kitabtun ukhra 'inda nafkhir ruhi fil janin. Yang berikutnya adalah penulisan yang berikutnya, yang penulisan kedua ketika ditiupkannya ruh ruh di dalam janin Jadi Lauhul Mahfudz sudah dicatat. Apa yang akan terjadi seluruhnya? Kemudian ketika seseorang ditiupkan ruh di janin ibunya, sebelum lahirnya, ketika janinnya berumur 120 hari, Maka ditiupkan ruh dan Allah katakan tulis ajalnya, tulis rezekinya, tulis keadaannya sa'id atau syaqi, sengsara atau bahagia. Ditulis semuanya fil janin atau ketika masih di dalam janin. Yang keempat di kitab antum ada, di kitab panang enggak ada. Al khalq penciptaan. Kitab yang seperti kita yang halamannya 30, halaman 32, ternyata enggak ada yang keempat yaitu al khalq atau penciptaan. Wallahu khalaqakum Allah lah yang menciptakan kalian Dan apa yang kalian perbuat Berarti perbuatan-perbuatan manusia Diciptakan oleh Allah Maka kalau kita beriman Allah maha mengetahui Dan beriman bahwa apa yang diketahuinya Sudah dicatat di lawa hilmahfur Kemudian dicatat lagi Ketika masih dijanin Di perut ibunya Kemudian Allah ciptakan sesuai dengan apa yang sudah Allah ketahui Itulah takdir Dan masih ada yang keempat tetapi berarti jadi yang kelima Kalau ada penciptaan tadi Yang kelima meyakini bahawa kehendak Allah Keinginan Allah mencakup segala sesuatu Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Kalau Allah berkehendak Pasti kehendak Allah akan terjadi Maka kehendaknya Masyiatullahis syamilah Likulli syai'in allatila yafutuha Syai' Kehendak Allah mencakup segala sesuatu Dan tidak pernah terlewat Tidak pernah gagal Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi Fala yakunu fihadal kaun Illama sya'ahu subhanahu wa ta'ala Maka tidak terjadi Di alam semesta ini Kecuali apa yang sudah dikehendaki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima inilah yang sering diucapkan oleh para ulama, masya Allahu kan, wamalam yasha, lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Qala berkata lagi sya'hrabi, wama dzalik, al-ibadu mukallafuna, wamakmuruna, wamanhiyun. Tetapi dengan keyakinan takdir ini. Para hamba diberi oleh Allah beban syariat. Diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah. Dilarang dengan larangan-larangan. Diatur dengan aturan-aturan. وَمَا -aturan. خَلَقَهُمُ اللَّهُ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ Dan Allah tidak ciptakan semuanya hamba-hamba ini. Kecuali untuk diperintah agar beribadah illa yal'muruhum wa yanha'uhum Tidaklah diciptakan mereka kecuali untuk diperintah dan dilarang Allah katakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku makna agar mereka beribadah kepadaku kata alim nabi talib illa Li'amruhum wa anhahum kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Dan untuk diatur. Tidaklah manusia hidup di dunia kecuali untuk diatur. Kalau engkau sudah berusaha untuk mengikuti aturan Allah, ternyata gagal, maka itulah qadarullah wa masya faal. Berarti engkau belum ditakdirkan untuk berhasil. Kalau engkau berupaya untuk mentaati hukum-hukum Allah dan berhasil berarti engkau mendapatkan taufik, cocok dengan apa yang sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Ikhuwan limna'zukumullah sehingga yang dikehendaki dari para hamba adalah berupaya. Yang dikehendaki dari para hamba adalah berusaha. Kalau seorang berusaha tapi gagal, usahanya dapat pahala. Mengapa? karena urusan berhasil tidak berhasil itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin ke masjid ternyata kejadian di tengah jalan, kecelakaan ataulah sama Allah ditakdirkan sesuatu yang lain, gagal. Pahala ke masjid sudah dapat. Karena dia sudah berkehendak, sudah berupaya, sudah berusaha. Tetapi takdir menentukan lain berarti engkau dimaafkan karena itu bukan kehendakmu berarti siapa yang dosa yang dosa adalah yang tidak memiliki keinginan untuk mentaati Allah tidak memiliki keinginan untuk salat tidak memiliki keinginan untuk ke masjid tidak memiliki keinginan untuk mengikuti sunnah ini mereka yang terancam dengan ancaman azab dan jangan salahkan takdir karena engkau memang tidak punya keinginan dalam hatimu tapi kalau sudah punya keinginan Berhasil dapat pahala, tidak berhasil juga dapat pahala. Karena urusan berhasil tidak berhasil tergantung takdir Allah Subhanahu wa Taala. Wahyu hasabu, wahyu hasibul kafirin, wajudhiluhum al-nar, wajuliduhum bi-amalihim alati atauha bi-iktirihim. Maka Allah akan hisab orang kafir. Dan dimasukkan mereka ke dalam neraka, dan dikekalkan mereka di dalam neraka, karena perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan bihtiyarihim dengan usaha mereka, dengan keinginan mereka. Jangan salahkan takdir. Mereka memang ingin. Ehwani fi naazoh, kamulakum muslimin, rahimani warahimokumullah. Berbeza dengan orang yang inginnya tausih. Tetapi kodarullah salah ngomong. Misalnya yang Rasulullah SAW ceritakan tentang gembiranya. Seseorang yang menemukan untanya kembali di tengah padang pasir. Dia tertidur kemudian bangun. Unta dan perbekalannya ada di atas untanya hilang. Dia cari ke sana kemari tidak ketemu. Maka dia duduk sambil menunggu ajal kematian karena dia merasa sudah tidak mungkin hidup enggak ada makanan enggak ada minuman sudah kan padang pasir sejauh mata memandang maka dia berkata inilah ajalku ternyata tertidur lagi begitu melek mata untanya sudah ada di hadapannya saking gembiranya dia berkata Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku dan akulah rabbmu baik Tersenyum. Allah tertawa. Melihat orang tadi. Apakah dia jadi kafir? Tidak. Mengapa? Bukan atas keinginan dia. Bukan atas usaha dia. Dia pengennya bertauhid. Pengennya memuji Allah. Ya Allah engkau Rabbku dan aku hambamu. Salah ngomong. Itu takdir. Dimaafkan. Tetapi orang kafir sengaja dengan keinginannya mengatakan begini dan begitu na'udzubillah ucapan-ucapan kufur maka yang demikian tidak bisa dimaafkan dia kekalkan dalam neraka limaza kata Syekh Rabi lihtiarihim hum karena itu keinginan mereka kehendak mereka mereka ingin kafir selesai Qala hafizahullah berkata lagi Syekh Rabi ya Yaquluna Wahai yang maruf Inna Allah subhanahu wa ta'ala Yuwaffiq ahlal yang Wa ahlal iman Yuwaffiquhum lil-a'mal berbakti, wahai yang beriman, wahai yang beramal, wahai yang berbakti, wahai yang beramal, wahai yang berbakti, wahai yang beramal, wahai yang berbakti, wahai yang beramal, wahai yang berbakti, kepada orang-orang baik ahlul iman orang-orang yang beriman Allah berikan pada mereka taufik untuk beramal dengan taufiknya yuwaffiquna lil a'mal wa bil a'mal mereka mendapatkan taufik untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik dan bisa menegakkan amalan-amalan yang diperintahkan maka mereka cocok keinginan mereka untuk mengerjakan yang baik dan takdir Allah sesuai Wal-Kuffar Ada pun orang kafir Ma'atahum hadha Hakuhu hadha fadluhu Insya'a a'atah Wa insya'a manah Ada pun orang kafir Ma'atahum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berikan taufik tersebut Wahada haqqu Dan ini hak Allah subhanahu wa ta'ala Yahdi man yasha'a wa yudhill Allah bebas memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah bebas untuk memberikan atau menyesatkan seseorang yang Allah kehendaki semuanya pasti dengan hikmah pasti ada hikmah insya Allah ataa wa insya amana Allah maha kuasa bebas untuk melakukan apapun kalau Allah ingin memberi Allah beri kalau Allah ingin tidak memberi Allah tidak memberi terserah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak untuk protes. Kalau Allah ingin berikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Kalau Allah berkehendak untuk menentukan yang ini tidak mendapatkan petunjuk, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakala ulai ka ila anfusihim wa zahabu yataqabbatuna fi adh-dhulmi wa adh-dhalali wal jahl wal kufri wal fisq atau al husuq. Maka kalau Allah tidak berikan taufik Allah tidak berikan petunjuk Maka mereka pergi mencari kesana kemari Persesat kesana kemari Di dalam kedoliman, dalam kesesatan, dalam kebodohan Dalam kedoliman, dalam kekafiran, dalam kefasikan Wa Allah ila anfusihim Allah pasrahkan mereka pada diri-diri diri mereka sendiri. Wal iaudzubillah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Kita berharap agar kita mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yu'tihim min fadlihi alladhi huwa fadluhu wa huwa yu'ti man yasha' wa yamna' man yasha' li'annahu rabbul alamin. Maka Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir tadi. Dan ini fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Huwa fadluhu. Wahuwa yu'ti man yasha' wa yamna' aman yasha' Allah sendirilah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang dia sukai. Dan tidak memberi dari siapa yang tidak disukai. Liannahu rabbul alamin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Penguasa seluruh alam. La yus'alu amma yasya'al wahum yus'alun. Dan jangan ditanya. Mengapa Allah berbuat begini dan begitu? Tetapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Ibn Azam. Ini jawaban yang paling tepat. Kalau mereka bertanya-tanya Untuk menentang takdir Kalau ada yang bertanya Untuk menentang takdir Kalau Allah takdirkan yang ini mukmin, Kalau takdirkan yang itu kafir Kan kasihan Kenapa yang ini dikasih iman Yang ini dikasih kekufuran Bagaimana jawabnya itu urusan Allah Subhanahu wa Taala. Yahdimai yasha, wajillumai yasha. Itu urusan Allah. Allah berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu urusan Allah Subhanahu wa Taala. Layus alu, amma ya fal wahhumus alun. Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Tapi mereka manusia yang akan ditanya nanti. Mengapa berbuat begini? Mengapa berbuat begitu? Kenapa jadi terbalik? Kenapa Allah menaktirkan sifulan kafir? Kenapa Allah menaktirkan sifulan sesat? Ya. Tidak boleh tanya begitu. Apalagi ditanyanya manusia. Ustaznya, gurunya. Kenapa Allah menaktirkan manusia? Lu ya saya tidak tahu. Itu urusan Allah. Tanya pada Allah SWT. Kan begitu. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu? Loh, kamu bertanya pada saya Allah memiliki sifat adil Allah memiliki sifat hikmah Maka Allah menakdirkan si fulan sesat Allah menakdirkan si fulan beriman Itu semua dengan hikmah Dengan keadilan yang kamu semua tidak mengerti Kadang tidak tahu hikmahnya apa Kadang tidak tahu sebab-sebabnya apa Urusan Allah SWT Mungkin kamu lihat dohirnya baik saja. Enggak tahu di balik itu. Pernah saya marah dalam satu majlis. Ketika ada yang nanya, kenapa Abu Talib enggak dikasih hidayah? Kan baik, menolong Nabi, membela Nabi. Kok enggak dikasih hidayah? Saya bentak dia. Tanya sama Allah. Jangan tanya sama saya. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Kemudian saya dibisiki, karena majlisnya kecil Bukan seperti ini Hanya 10-15 orang Ustaz, itu baru Ustaz ah, Redah marah saya Saya katakan bahwa Allah menakdirkan si Fulan kafir atau si Fulan beriman Dengan ilmunya, dengan hikmahnya Dengan keadilannya Yang belum tentu kamu dan saya tahu Apa hikmahnya Pasti ada hikmahnya. Pasti ada keadilan dan pasti sesuai dengan keadilan. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Dan itu dulu pernah terjadi. Seorang yang dalam keadaan dihukum oleh khalifah. 30 orang sesat. Qadariyah. Di antara orang-orang tua ini ada anak muda. Ditanya, wahai ya anak muda, kenapa kau ikut sama mereka-mereka ini? Aku dulu pernah dalam satu safar sendirian, duduk di bawah pohon istirahat. Ternyata ada orang tua duduk di sebelahku. Kemudian bertanya, wahai ya anak muda, bagaimana pendapatmu kalau engkau saya suruh untuk naik pohon ini? Tapi saya potong kakinya, saya potong dua-duanya. Kemudian saya katakan, naiklah kamu. Kalau tidak naik, saya siksa kamu. Saya adab kamu. Kata anak muda tadi, volume. Disuruh naik, kakinya dipotong. Ya tidak bisa naik dong. Kurus disiksa lagi. Kalau tidak bisa naik, volume. Kata orang tua tadi, kalau begitu bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang hamba. Disuruh beriman Kemudian ditakdirkan kafir Kemudian disiksa Disuruh beriman Tapi ditakdirkan kafir Kan tidak bisa beriman Kemudian disiksa Kan sama dengan itu Zolim Kata anak muda tadi Iya ya Masa Allah zolim Tidak mungkin Berarti takdir ini tidak benar Langsung jadi kodaria Ikhwan uhuh. bin A'zim Pertama menunjukkan bahwa syubhad Khattafa yang namanya syubhat itu menyambar. Sangat berbahaya. Satu majlis saja pemuda tadi berubah. Dari ahli sunnah pada ahlul bid'ah. Berubah dia tadinya dia beriman pada takdir. Jadi kufur pada takdir. Pertama bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah. Karena bid'ah itu menyambar. Wasyubhat khattafah. Syubhat itu menyambar. Wal bid'ah yang namanya bid'ah itu sangat berbahaya. Kedua. Pentingnya ilmu. Anak muda tadi polos, gepit, gak tahu apa-apa. Langsung termakan oleh syubhatnya orang tua tadi, Qadariya. Padahal kalau dia tahu satu ayat ini saja, sudah selamat dia. Yaitu ayat Allah, dalam surat Al-Anbiya, ayat 23. Surat Al-Anbiya, ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun Allah tidak ditanya untuk berbuat apapun tetapi kalian yang akan ditanya artinya tidak berhak kita menyatakan kenapa ke engkau perintahkan begini tapi engkau takdirkan begitu udah kamu enggak tahu kamu enggak ngerti pasti Allah Maha Adil pasti Allah memiliki hikmah pasti Allah tahu ada apa di balik itu semua itu barakallahu fikum Allah yang Maha tahu kamu tidak tahu kamu tadi bilang Abu Talib baik kenapa dikasih hidayah? Taunya baik dari mana? Ya kan membantu Nabi dan sebagainya. Itu ilmumu kan? Iya. Allah lebih tahu dari kamu. Allah lebih tahu dari kamu tentang Abu Thalib seisinya, sehatinya, sebisikan-bisikan yang ada di dalam relung yang paling yang paling dalam. Lubuk hatinya yang paling dalam Allah tahu. Kamu tahunya cuma di depan saja itu akhir. Iya kan? Iya, ya sudah. Berarti pasti orang ini pantas untuk tidak diberi hidayah. Pasti, pasti, pasti, pasti. Jangan ragu-ragu. Mengapa? Karena Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin zalim Allah tidak mungkin berbuat tidak adil. Allah katakan berapa kali dalam Al-Quran. Wa ma ana bi lil abid. Kata Allah, Aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Masa tidak percaya dengan ayat ini? Masa Allah berbuat dolim Menakdirkan si fulan kafir Pasti adil Ikhwan ibnina azakumullah La yuqalu limadha Ma a'tayta fulanan Kata Syekh Rabi. Makna ayat ini tidak bisa dikatakan Kenapa engkau tidak memberikan Si fulan hidayah Limadha ma hadayta fulanan Mengapa engkau tidak beri petunjuk Si fulan Allah yahdi man wa yudhillu man yasha. Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa khalaqal jannata wa laha ahlun. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan pula penduduknya. Allah ciptakan penduduknya. Allah ciptakan neraka. Juga Allah ciptakan penduduknya. Ya, ini Allah ciptakan pula orang-orang kafir. Walikilaihi ma'alallahu mil uha dan masing-masingnya dari surga dan neraka Allah penuhi. Dari riwayat ke dalam riwayat yang sahih. Ketika surga masih belum penuh, Allah ciptakan makhluk dimasukkan dalam jannah. Tayyib, mengapa? Itu kebaikan. Makhluk tadi langsung masuk surga. Tayyib. Sekarang sebaliknya, ketika neraka kurang penuh dan selalu mengatakan hal mim majid, hal mim majid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Allah tidak menciptakan makhluknya kemudian dimasukkan ke dalamnya. Kalau saja kita berfikirnya seperti tadi, seperti orang Qadariah tadi diciptakan untuk surga, diciptakan untuk neraka kan begitu? surga kurang, diciptakan manusia masuk dalam surga. neraka kurang, diciptakan manusia masuk dalam neraka kan begitu? tidak. disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih ketika surga masih belum penuh, Allah ciptakan untuk surga makhluknya, masya Allah. rahmat dari Allah. Tetapi ketika neraka menyatakan halim masjid, halim masjid, Allah masukkan ujung kakinya, hatta yanzawi ba'udhuha ala ba'ud hingga neraka itu saling saling bertumpuk dan kemudian mengatakan kop kop cukup cukup, tidak memasukkan ciptaan diciptakan langsung disiksa, enggak maknanya apa? maknanya manusia tadi dimasukkan dalam neraka karena mereka memang patas masuk neraka karena mereka memiliki keyakinan jelek keyakinan jelek, kekufuran penentangan, kevoliman dan sekian amalan-amalan jelek yang mereka lakukan, bikhtiari dengan pilihan mereka sendiri nah Allah yang menakdirkan tapi siapa yang memilihnya? mereka Allah maha tahu, orang itu akan berbuat begini Allah maha tahu, kemudian Allah tetap kemudian Allah takdirkan. Selesai. Iqon ibridna a'zakumullahu wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ihqtasamatil jannatu wan Bertikai ihqtasamat al jannah wan nar. Mungkin lafaznya agak sedikit berbeda ya. Tahajat dalam lafaz tadi. Tahajat maknanya saling berhujjah saling berargumen. Surga dan neraka kepada Robnya. Fakalah tiljanna, ya Rabbi ma laha la yadkulha illa du'a faun nas wasaqtuhum. Ya Allah, wahai Robku, kata surga. Mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang lemah dari manusia, orang-orang yang dihinakan? Orang-orang yang terusir. Orang-orang yang dipojokkan. Waqalatin nar. Berkata nar. Uthirtu bil mutakabbirin. Aku diberikan keistimewaan. Tidak masuk ke dalamku. Kecuali orang-orang besar. Orang-orang sombong. Orang-orang yang memiliki ketinggian-ketinggian. Fakallahu ta'ala jannah. Maka Allah katakan kepada surga. Antirahmati. Engkau adalah kasih sayangku. Maka aku sayangi orang-orang yang lemah Orang-orang yang tertindas Orang-orang yang dimusuhi, Orang-orang yang demikian dan demikian Dan berkata kepada neraka Anti-adabi Sedangkan engkau yang neraka adalah adabku Aku timpakan denganmu Siapa yang aku sukai Siapa yang aku pilih Orang-orang yang pantas untuk disiksa Orang-orang yang sombong Gak akan masuk surga Seorang yang di hatinya Ada sebiji darah Dari kesombongan Sebiji darah saja kesombongan Dia bisa masuk surga Apalagi Lebih dari sebiji darah Ujub Bangga diri, merasa lebih hebat, merasa paling tinggi, merasa paling bersih, dan seterusnya. Nour kalau Itu adalah sifat dari sifat-sifat ahli nar, Sifatnya penduduk neraka. Wa kayunu hatil umma ba'dan nabiyyihah. Abu Bakr al Siddiq. Thumma Umar bin Khattab. Thumma Uthman bin Affan. Thumma Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala anhum Wahumul khulafa'ur rasyidun Al mahdiyun Berkata lagi dua imam Imam Zura'ar Razi Dan Abu Hatim Razi Rahimahum Allah Bahawa sebaik-baik umat ini Setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala Anhu, Kemudian Umar Ibn Al-Khattab Kemudian Uthman Ibn Affan, Kemudian Ali ibnu Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhum Wahumul khulafaa Arrasidun al Al-Mahdiyun Dan mereka lah para khalifah-khalifah yang lurus Yang terbimbing Demikian kata beliau-beliau Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah Mengakui keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar Kemudian Uthman, kemudian Ali Setelah Nabinya tentunya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam ta'ala anhum Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya. Famin aqaidi ahli sunnati. Wa min usulihim ihtiram ashabi Rasulullah SAW. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan termasuk prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Adalah menghormati dan memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hubbuhum wa fadlihim ala sa'iri qurunil ummah. Termasuk akidah sunnah adalah mencintai para sahabat. Meyakini keutamaan mereka di atas seluruh generasi-generasi setelahnya. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling utama diantara mereka setelah nabinya adalah para sahabat. La syakka fi ahli sunnah dan sungguh tidak ada keraguan padanya menurut ahli sunnati wal jamaah. Wa fi hadza al khawarij. Abu Bakar wa Umar, tsumma yubghiduna Utsman. Bahkan khawarij pun masih mengutamakan Abu Bakar. Wa Umar. Khawarij. Tapi ketika Uthman Ibn Affan. Menjadi khalifah. Mulai mereka protes. Mulai mereka melakukan sikap khuruj mereka. Menentang penguasanya. Menentang khalifahnya. Padalah, padahal Khalifatul Rashid. Uthman Ibn Affan. radhiyallahu taala anhu Dan terus berlanjut. Dengan memusuhi Ali bin Nabi Talib. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lakin ahli sunnati walhamdulillah. Humda iman yaduruna ma'al haqq. Adapun ahli sunnati wal jama'ah. Selalu. Sepanjang masa. Beredar bersama kebenaran. Dimanapun kebenaran itu ada. Abu Bakar yang memimpin bersama Abu Bakar. Umar yang memimpin sebagai Khalifah bersama Umar. Ketika Khalifah yang ketiga Uthman ibni Affan sebagai Khalifah maka ahlu sunnah bersama Uthman. Demikian pula ketika Ali bin Abi Talib menjadi Khalifah mereka bersama Ali bin Abi Talib sesuai dengan ucapan Rasulullah Sallam untuk sabar bersama penguasanya dan tetap memuliakan khulafa al-rasidin al-mahdiin. Demikian pula ketika pemimpinnya adalah Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taalaanhu, mereka bersama Al Hasan. Ketika Al Hasan mengalah dan menyerahkan kepemimpinannya dengan sukarela kepada Muawiyah radhiyallahu taalaanhu, maka mereka ahlu sunnat wal jamaah bersama Muawiyah taat kepada khalifahnya bersama pemimpinnya radhiyallahu taala anhu kemudian berganti dengan anaknya Yazid anaknya ini diriwayatkan zalim di mana ahlussunnah tetap sabar bersama penguasanya wa injar walaupun zalim mengapa karena nabi menyatakan tasma wa tathi' dengarlah dan taatilah wa injar Walaupun mereka mulim, walaupun mereka begini dan walaupun mereka begitu, tetap sabar bersama penguasanya. Ini beda lagi. Kalau yang tadi karena mereka sahabat. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, Al-Hasan, dan Muawiyah. Semuanya sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Yazid bukan masalah memuliakan atau tidak memuliakan Masalahnya adalah karena dia penguasa yang sah maka ahlu sunnah sabar. Apakah di zaman Yazid tidak ada sahabat? Ada sahabat. Di mana mereka? Kenapa enggak ikut memberontak dengan penguasa yang boleh ini? Tidak, karena mereka mendengarkan wasiat dari Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap sabar bersama penguasa kalian walaupun begini, walaupun begitu. Bekoni berina azza kullakum muslimin rahimani warahimukum Allah. Maka ketika Abu Bakar Sidiq sebagai Khalifah, semuanya ahli Sunnah memuliakan Abu Bakar, bahkan termasuk Khawarij masih memuliakan Abu Bakar. Faraufu li asham Rasulullah Sallam, kudrahum. Karena ahli Sunnah selalu bersama kebenaran maka mereka selalu memuliakan para sahabat dan mengenali kedudukan yang tinggi dari para sahabat wa rafu tafawutuhum fil fadhl dan mereka juga tahu perbedaan keutamaan di antara mereka wa nahuna ka bainahum tafawutan fil fadhl ahli tahu bahwa di antara para sahabat berbeda-beda keutamaannya tapi seluruhnya memiliki keutamaan Semuanya adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kemuliaan dan jaminan. Jaminan ampunan dan jaminan surga. Sehingga barakallahu fikum bukan berarti tidak membedakan. Membedakan. Tetapi tidak mencerca salah satunya. Tidak mencerca salah satu golongan. Tidak mencerca salah satu pribadi. Tidak. Tetap memuliakan seluruhnya. Mengikuti ayat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Ketika berbicara tentang mereka La yastawi mana la yastawi adalah tidak sama Al-ladhina anfaqu min al fathi wa qatal Ula'ika a'bamu darajatan minal ladhina Anfaqu min ba'du wa qatalu Wa kullan wa'adallahul husna Tidak sama memang Orang-orang yang Anfaku Orang min qablil fathi wa qatal Orang-orang yang menginfakkan sedekahnya Dan berjihad Berperang sebelum fathu Sebelum hudaibiyah Dengan sahabat-sahabat yang Berinfak dan berperang Mim ba'du setelahnya Wa qatalu dan berperang setelahnya Berarti yang masuk Islam, berinfak dan berjihad sebelum fathu, dengan yang masuk Islam, setelah fathu, berinfak dan berjihad, setelah fathu, tidak sama kata Allah. La yastawi. Apa bedanya kalau dikatakan tidak sama? Bedanya yang lebih dulu masuk Islam, lebih afdol. La yastawi al-lazina min ba'di au min qablil fathi wa qatal. Abang kata Allah ular ika darajatan mereka lebih tinggi derajatnya minallah tina infakum mimba dua kata luar daripada mereka yang berinfak dan berjihad setelah hatfu yang awal lebih mulia lebih utama tetapi kata Allah Wakulan wa adalallahu lhusna dalam surat al hadid Wakulan wa adalallahu lhusna dan masing-masingnya kami janjikan kebaikan yaitu surga masing-masingnya kami janjikan al-jannah. Kemaslahah dalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah sahih pula dari ucapan Rasulullah Sallam yang membedakan keutamaan-keutamaan mereka. Dimulai dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu baru kemudian yang berikutnya yang berikutnya Abu Bakar yang paling utama Abu Bakar yang paling dekat dengan Nabi Abu Bakar yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ukuntu muttakhidan khalilan lataqattu ababakin khalila kalau saja aku boleh mengambil kekasih dari jenis manusia Niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi sahibukum khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini, maksudnya dirinya, adalah khalilullah, khalilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan, antum ashabi wa sahibi. Kalian sahabat-sahabatku. Bukan khalil. Nabi tidak mengambil mereka sebagai khalil. Tetapi mereka, bolehkah mengambil Nabi sebagai khalil? Nabi tidak menjadikan manusia sebagai khalilnya, karena Nabi khalilullah. Tapi para sahabat, bolehkah menjadi kira-kira sebagai khalilnya? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Abu Dhar dan beberapa sahabat yang lain, yang menyebut Rasulullah dengan khalili. Awsani khalili. Diberikan kepada ku nasihat wasiat oleh kekasihku Rasulullah SAW. Boleh. Atau Nabi berkata, aku tidak mengambil kholil dari manusia. Karena sahibukum kholilullah, karena beliau adalah kholilullah. Maka yang pertama paling utama di antara para sahabat seluruhnya Setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena khairu hadhihi al-umma, karena beliau adalah sebaik-baik umat ini, wala syakka fi dhalika 'inda ahli sunnah. Ini pun tidak ragu lagi menurut ahli sunnah qatibatan. Menurut ahli sunnah secara keseluruhan wala yantatuh indhum fiha anazani kama yuqal. Tidak ada dua kambing yang saling bertanduk dalam masalah ini. Kama yuqal. Kama yuqal seperti diucapkan dalam maqalah-maqalah Arabiya. Ya ini ada pepatah Arab. Yang mengatakan. fiha anazan. Tidak mungkin ada dua kambing yang bertanduk dalam masalah ini. Apa maknanya? Maksudnya tidak mungkin ada yang menyelisihi masalah ini. Tidak nah, mungkin ada dua orang yang bertikai. Silakan tanyakan pada para salafus salih Para sahabat Adakah yang bertikai mengatakan bahwa Abu Bakar bukan yang paling utama? Tidak ada Apakah ada dari kalangan pada tabi'in Yang mengatakan bahwasannya para sahabat Abu Bakar bukan yang paling utama? Tidak ada Demikian pula tabi'it tabi'in Demikian pula para ulama hari ini Demikian pula para da'i da'i ahlu sunnah Semuanya tanyakan Tidak ada perbedaan La yantatih indahum fiha anazan. Pepatahnya berkata, dalam masalah ini tidak ada dua kambing yang saling bertanduk. Alhamdulillah. Min dalik, apa bukti-buktinya? Apa dalil-dalilnya kok bisa para sahabat sepakat, para tabi'in sepakat, para tabi'in sepakat? Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu menegaskan tentang keutamaan Abu Bakar Inna min amanna an-nas fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar sesungguhnya diantara yang paling berjasa dari manusia Kepadaku. persahabatannya dengan hartanya adalah Abu Bakar Walau kuntum muttakhidan khalilan ghaira Rabbi latakhadtu Abu Bakrin kalau saja aku boleh mengambil khalil dari kalangan manusia selain robku. Dicaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwatul islam wa wamaddatuhu. Walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuhu. Tapi cukup persaudaraan islam dan kecintaan islam. Artinya khullah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam khalilullah, maka Rasulullah pun sebagai khalilullah. Niktafi bihadal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Assakurika wa astubu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.